Treinul. Fragmente dramatizate după romanul lui Albert Camus. Trebuie la la la 80 de kilometri de Alger Am luat autobuzul la ora 2 Era foarte cald Am mâncat la restaurant la Celeste Ca de obicei Într-un fel sufereau toți pentru mine Iar Celest mi-a spus Nu avem decât o mamă Când am plecat, m-au însoțit până la ușă L Am puțin zepăcit pentru că a trebuit să urc la Emanuel, să împlumân de la aerocravate neagră și o brasardă. Lui murise unica acum câteva luni. Am alergat ca să nu pierd plecarea. Graba asta, alergătura la care s-au adăugat zdruncinăturile, mirosul de benzină, luminile drumului și sclipirile cerului, toate acestea m-au făcut să atipesc. Am dormit aproape tot drumul. Azilul este la 2 km de sat. Am parcurs drumul pe jos. Eu- o văd imediat pe mama. Dar portarul mi-a spus că trebuie să vorbesc mai întâi cu directorul. Domnul Merso, domnule director. Da. Da. Să poftească. Să poftească, te rog. Hai, domnule, o dată. Bună ziua. Bună ziua, domnule Merso. Sunt directorul azilului. Îmi pare bine. Da, Luați loc. Vă rog să credeți, domnule Merso, în întreaga mea compasiune. E o lovitură grea, o, o mare durere pe care fiți convins să o împărtășim pe deplin atât noi, administrația, cât și cât și pensionarea azilului. Vă mulțumesc, domnule director. Doamna Mersu s-a bucurat de simpatia tuturor, astfel încât... Vă mulțumesc. Astfel încât compasiunea de care vă asigur e reală, e cât se poate de... Vă sunt foarte recunoascător. Da, da, domnule Mersu, fiți siguri de compasiunea noastră tuturor. Dar luați loc. Aș, aș fi dorit, dacă e posibil, să... Da. Acesta e dosarul mamei dunea Doamna Merso a intrat în azilul nostru exact acum trei ani, ah. dar numărul... Eu abia găsisem un post de funcționare. Da, știu, știu, știu. Îi trebuia cineva care să o supravegheze în permanență. Salarul numit modest și oricum am luat lucrurile Eu aici a fost mai fericit. Da, domnule director. Înțelegeți, își făcuse prieteni, oameni de vârsta ei. Putea da. să împărtășească împreună cu ei preocupări care aparțin altorul. Ești tânăr alături de dumneavoastră. Probabil se plictisea Mă tem că așa e Nu prea Nu prea vorbea când Când era acasă da. De ce nu ți-aș mărturisi Eu la început când a venit În azilul nostru plângea mult După câteva luni Ar fi plâns dacă ar fi fost Obligată să părăsească azilul <laughs> Înțelegeți domnule director Tocmai de asta în ultimul Ana, aproape că nici n-am mai trecut pe aici da, În sfârșit, da. în sfârșit Dar presupun că doresc să o vezi da, Aș vrea da, Portarul nostru vă va arăta încăperea unde... Da, vă mulțumesc Și da. rămân la dispoziția dumneavoastră Mă găsiți aici În principiu, înmărmântarea a fost fixată pentru ora 10 dimineața Ne-am gândit că... Așa aveți avea timp să vegeați corpul neînsuflețit. Desigur, deci. Păi. Poftiți, domnule Mersu. La revedere, domnule la revedere domnule. și. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere, domnule Mersu. Păi, e chiar aici, pe stânga. Am așezat o în morga mică, înțelegeți, ca să nu-i impresionăm pe ceilalți. Care fie Stop, stop. Aici. Dar... Uh, unde e? Păi... acolo. Da. Am închis sicriul. Dar am deci deșurupesc capacul. Să o puteți vedea. Mă duc după ușurupereța. Nu, nu. De ce? Lăsați-mă. Cum? Nu vreți să... Nu... De ce? Habar ne-am... La urmă-urme... Mai... Uite... Ia loc! Mulțumesc! No, Sunteți de pe aici? De aici? Ia ce? Ferească Sfântul. S-a făcut întunejire, nu? Cam. Așa... De fapt, știi ce? Masa bătrânilor s-a terminat. Hai la cantină să luăm o gustare. Nu, mulțumesc, doamne. Nu, nu mi-e foame. Mi Atunci îți dau o cafea cu lapte, rece. Ce zici? Oh, de, de ce să vă deranjați? Un moment! Te-mi Nu se putea pe căldura asta, asta e și părerea mea. O cafea de rece taie setea mai bine ca bere. O țigară? Mersi, cu plăcere. Pătrânul Toma Perez, prietenul răpăsat, a prins și el obiceiul ăsta cu cafeaua rece. Prietenul? De ce te fiecare vârstă are nevoie de tandrețe, de desigur felul ei. N-am auzit de domnul acela. Erau pur și simplu nedespărțiți. De când a murit dumnei ei, Pietru Perez e complet năucit. Îi păregliseră locotnicii. N-am știut. Iar nu mi-a spus niciodată. Acum vor veni bătrânii la priveliști. Domnule Perez, domnule Perez, dânsul e domnul Versu. Merso... Merso... Îmi pare bine. Plâng mai mult pentru ei decât pentru ea. E groasnic de cald. Simt că mă înnăpuș cu toată lumea asta aici. Păi... hai să ieșim. Și. Îți mai dau o cafea cu lapte și pe urmă... Pe urmă... Totul s-a petrecut atât de repede. Pământul de culoare a care se rostogolea, Sicriul mamei, Carnea albă a rădăcinilor amestecate în acest pământ, Lume, mereu lume, Voci, satul, Așteptarea în fața unei cafenele, Băzitul neîntrerupt al motorului, Și bucuria mea când autobuzul a intrat în cuibul de lumină al algerului, Și când m-am gândit că merg să mă culc și să dorm, 12 ore neîntrerupte m Am trezit cu greu În timp ce mă rădeam M-am întrebat ce o să fac Și am hotărât să merg la plajă Am luat tramvaiul până la strandul portului În locul tău face greșeli de ortografie și asta, asta răneburește. Eu n-aș fi plecat, dar tu știi foarte bine. Nu suport să mă țină seara la lucru. Asta nu suportă, săraca. E bătrână și sluta, dar ceva mai bun tot nu are de vârf. rău așa zice despre mine. Mă, de sârtine, zic invers. Am obosit. Hai pe plajă. Da. Cum e invers? Ești drăguță și, și tânără ah, De asta nu mi am mai dat niciun semn de viață de când am plecat Și ah, aș fi vrut, da. Ne așezăm aici? Da. bine așa, cu părul în ochi Ce zi azi? Duminică, 12 iunie. Nu ai voie să-mi reză capul de tine? Nu? Nu. <laughs> nu vezi neserios Eu îți spun nu și tu. Totdeauna am fost neserios, știi foarte bine. <laughs> știu. Uite, eu sunt mai bronzată ca tine. <havă> nu vei să mergem la cinema? La cinema? <havă> da vreau. Dacă o condiție. Care? Am poftă să văd un film cu Fernandez. Existau un film și momente nu stime. Dar până la urmă, totul era prea stupit. Ieșind de la cinema, ea a venit la mine. Maria era plecată. Îmi explicase că trebuie să meargă la mătușa ei. Am gândit că e duminică și asta m-a plictisit. Nu-mi nu place duminică. Atunci m-am întors în pat. Am căutat în pernă mirosul de sare lăsat de părul Mariei. Și am dormit până la 10. După dejun m-am cam plictisit și atunci am rătăcit prin apartament. Îmi fusese comod când era și mama aici Acum e prea mare pentru mine și a trebuit să transport în camera mea masa din sufragerie Camera mea despre strada principală a cartierului După mea era frumoasă Numai că pavajul era un suros, trecătorii rari și grăbiți. Erau mai întâi familii ieșite la plimbare Doi puști în costume de marinar, cu pantalonii până sub genunchi, cam încorsetați în hainele astea țepene, și o fetiță cu o fundă mare, roz și pantofi negri de la... În spatele lor, o mamă uriașă, într-o roche de mătase cafenie și tatăl, un omuleț foarte fragil, pe care îl cunosc din vedere. El purta o pălărie de pai, un papion la gât și un baston în mână. Văzându-l împreună cu nevastă, s -a... Am înțeles de ce se spunea despre el în cartier că este distins. Puțin mai târziu trecură tinerii cartierului, cu părul lung, cravate roșie și haina rotunjită cu un buzunăraș brodat și pantof cu bombeul pătrat. M-am gândit că se duc la cinematografele din centru. Asta din cauza că plecau atât de devreme și se grăbeau spre tramvai râzând foarte tare. După ei, încet, încet, strada a devenit pustie. Cred că începuseră repeste tot spectacolele. Rămăseseră pe afară numai negustorii și pisicile. În micuța cafenea, la Piero, alături de tutungerie, Chelnor-ul mătura prin seara pustie. Era într-adevăr duminică rămas așa mult timp, privind cerul. Străzile s-au animat odată cu venirea serii. Cei plecați la plimbare se întorceau unul câte unul. L-am recunoscut printre alții pe domnul cel distins. Copiii plângeau sau se răsau Aproape imediat cinematografele cartierului au reversat în stradă un val de spectatori. Tineri aveau gesturi mai hotărâte decât de obicei Și m-am gândit că probabil văzuseră un film de aventuri Tinerele cartierului cu părul desfăcut se țineau de braț Era să se încrucișeze cu ele Și zvărleau din mers glume de care fetele râdeau întorcând capul Unele pe care le cunoșteam Mi-au făcut semn Luminile s-au aprins atunci brus Și-au făcut să pălească primele stele care urcau în noapte. N-am simțit ochii obosind de contemplarea turătoarelor, cu încărcătura lor de oameni și lumini. Curând, tramvaile s-au rărit. Noaptea neagră s-a întins pomilor și felinarelor, iar cartierul s-a golit pe nesimțite, încât... Prima pisică a putut traversa fără grabă strada din nou pustie. Am închis ferestrele și, întorcându-mă, am văzut în oglindă un colț de masă pe care spirtierea veche se învecina cu niște bucățile de pâine. M am gândit că, că a fost și asta o duminică trăită. Că mama era acum îngropată. Când voi relua slujba, și că, în definitiv, nu se schimbase nimic. Trecuseră câteva zile. Într-o dupăamiază, pe când urcam cu Marii, S s la vine, a fost foarte cald, dar nu de așa? A, a, extrem de cald, <coughs> doamne, Respectele mele, doamne, nu ai văzut? <laughs> e un biedulău, bătrân și bolnav, a căzut tot părul și pielea e numai rând, peste tot carne vie. <laughs> Nu-mi place bătrânul ăsta, nici câinele, nu, nu pot să-i sufără. <laughs> Pe stradul adevărat care gheoslât, câinele alergă înainte, bătrânul ținând lanțul strâns după el, până când se poate grește... Vreau să plec! <laughs> Atunci Saramonul, bate și țipă la el, tică la numai astea două cuvinte. El spune de 8 ani: Kăinele nici nu are al nume. Ascultă mie, stilă de câinele de bătrâneu și de toată seara asta. Hai deci nu, nu e ceva nostrim, un câine fără nume, mi-ar mi place să nu am nume. După masa ai fost atât de drăguț? Când el bate, câinele începe să se tărască în stânga și în dreapta îngrozit. Până la urmă se opresc amândoi și se uită unul la altul. Câinele cu spaimă, bătrânul cu ură, parcă ar fi un monument al groaziei. Vreau să plec imediat! No, să pleci? De ce îți <laughs> Nu, nu prea ca rămâi. Rău, tăciosule. De ce îți place să mă necăjești? Nu-mi place să te necăjesc. Îmi place să te mângâi. Cine? Cine? Un moment. Salve, mărsă! Bună dimineața Domnule Imon! Domnule Ferere, pe dracul! Ți-am spus-l-o mie de ori! Zd-mi, Imon! Sau ți se pare prea intim? Nu, nu, mai, de ce? Poftim în auto! Ia, uite. Vin de Bordeaux. Veritabil. Pahare ai? Vrei să-l să bem împreună? <gânt> ce ziceți de eu? Da asta îmi place tu mie, fiindcă ești aiurit. <gânt> Tirbușon ai? Da, te te mai dat Poftim. Ah, ce mai figură și boșorogul ăsta. Un nenorocit. Mm. Noroc, vecine. Noroc. Îmi că am supărat. Ai pățit ceva? Păi, dacă și-a căutat o columnare, asigur că l am ars peste moacă. I-am proptit un genunchi în barbie, deci a înghițit scui scuiparosu. Noroc. Noroc. Dar de ce faci. Îți ajunge? Îl întreb. Da, face el de colo. Totuși să dau un sandwich cu brânză. Așa. M Ai înțeles că fraierul era fratele ei. La Ariei? căria. Într-o zi mi-am dat seama că e cu înșelăciune. Ha, cățaua! Chiria și 20 de franci pe zi pentru crăpelniță. În fiecare lună 300 sute chirie, 600 sute mâncării un ciorap, acolo un film, se ducea mie ca nimic. Și dumneavoastră ei prințesa de fapt, o mie nu e chiar o avere. Dar de ce nu pui mâna să lucrezi și tu, măcar o jumătate de zi, O întreb? Îți plătesc aia, îți plătesc aia la altă și tu toată ziua bei ca cu prietenile. Dar nu e prea plăcută. Mm. Începe să fie cald. Mm. N-ai vrea să ieșim? Dar astea-s floare la ureche. Stai să vezi. Într-o zi, ce crezi să găsesc în geanta ei? Mm. Nu știu. Ha. Păi, nici dacă te-ai o mie de ani, nu nimerești. Un bilet de loterie. Una. Mm. O chitanță de la casa de amanet, două. În chitanță scria, două brățări. Frumos, nu? <laughs> da. dar, dar întrebarea e, care brățări? De unde brățări? Eu sunt pățit ce mai... am înțeles. E cu înșelăciune. Noroc. Nu no, da. să știi, eu nu mai bau. Înțelegi care e nenorocirea? Nu mi-a trecut, domnule. O visez cu ochii deschiși. Păi nu văd... Vede... Ce-aș putea eu să... Uite ce-aș face. I-aș trimite o scrisoare, dar tare de tot, ca să o facă să vie la mine. Când vine, îți cuipată în față și marșă afară. Dar știi cum? De-a de Ce zici? Păi... Știu eu... Aici e clenciul. Scrisoarea. Cum scriu eu o scrisoare potrivită? Vorbulițele alea, știi? Momeala. Să se prindă de ele. Știi ce m-am gândit? Nu. <laughs> m-am gândit că tu ai putea să-mi faci scrisoarea. <laughs> Ce-i zice dacă mi-ai scrie chiar acum? Nimic. <laughs> Uite, am adus și plic, și hârtie, și un stilou. <laughs> Ți-am spus eu, buzunarele lui băiat. <laughs> să încerc să-i Uite să știi De acum înainte Ești prietenașul meu Vrei? Bine Trebuie să-i scrii pe cu ei Nu, nu vorbesc serios. La tine totdeauna ai curat. Mm -hmm. Un obicei moștenit de la mama. De la mama. <gri> Tormă proviziile. Uite. Ați văd ca și carne proaspătă. Să ceaca cineva? Mm. În pijamaa mea ești așa... <gri> nostima, un pic arăgheasă. <gri> Merso, înainte de-a mă să gătesc, vreau să te întreb ceva. E, cum se prepar carnea? <laughs> Și asta. Dar mai întâi altceva. Întrebă-mă. spune drept, Merso. Dar drept de tot. Mă iubești? Știi, Marie... Dacă e să vorbim drept, cum vrei tu... Asta nu, nu înseamnă nimic. Totuși. Mai curând cred că nu. Așa. Totuși, am să-ți gătesc o mâncare să te lingi pe degete. Ce? Surpriză. Poate după aia e să mă iubești? <hă> <hă> Cine n-ai băbă fiind. Eu trec în bucătărie. Cine? Marie, Marie, <tricum> poți să fie Salamano? Ce s-a întâmplat, doamne, Salamano? Îmi durea. Îmi durea. Uite. Unde? s Eu un... plec. Nu, no, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin, doamne, Salamano, postiți. l loc. Mulțumesc. Marie? Marie? Ce? Ești să-i faci o cafea, domnul lui Salamana? De ce? Eu de, prea, nu... prea... mult deranj. E, cred că are să fie o zi foarte caldă, nu? Da, este da. L am dus ca de obicei la câmpul manevrelor. Iar mă rog pe în jură mulțimei de lume. M-am oprit să mă uit la regele spurătorilor. Aprobat. Când să plec, iar de unde noi. Desigur, e mult de când voiam să-i cumpăr o zgardă mai mică. Slăbise rău și cea veche i de gât ca o roată. Ah, nu mi-aș fi închipuit vreodată că hoitul ăsta ar fi în stare să o șteargă și cum a șters o Dar Poate s-a să rătăcit, să-i întoarce câinii melească înapoi acasă și de la 30 de, de kilometri. deu să... cafea, cafeaua, domnule Salaman. Mulțumesc, domnuleșoara. Sunteți prea Ah... Oh. Ori să-l Cine? Ingherii. Ah. Nimeni nu o să-i lea nici măcar un pește putret. E bătrân și bolnav. <gătări> Dezgustă pe oricine îl vede. Plin de răni. Ori să-l S-a terminat. Nu o să-l domnule Merson, Nu e așa. Nu e așa, domnișoară. Sigur că nu. Sărmana, dumneavoastră, mamă, ținea foarte mult la el, domnule Mesod. Da, da, foarte mult. Dar vrea să mă curc, puțin. Să mă La revedere. La revedere, domnule Respect. respecte domnule șoar, domnule. La revedere. Ela că de 8 minute sunt pe mine. Ce este? asta? prin vecință. Ce Omoară. Mă duc să Nu iasă cu clima. o prins-i, nu vrește poliția, poliția, poliția. Unde? Aici? Aici, aici, domnule. Poliția, deschideți și vedet! Cum ele ce s-a întâmplat, șef? M-a bătut de m-a șef? domn șef! m, m căpiat! Cum îți zice de, Nicule? mă știe toată lumea. M-a Ma de m-a căpiat! m căpiat! Căpia. din gură când vorbești cu mine. Încă un fund, șef. Așa... Acum că nu mai ai țigara în gură, să discutăm mai departe. De ce dai, don șef? Sunt domnul șef. Domnul sergent, îți Poți să ridic țigara? Ridic. Mai să zbati bine în cap, că un sergent nu e un țendelică. Hai să primești convocarea la comisaria pentru cercetări. Gata, lumea acasă! Hai, sergent! Hai, sergent! Ce? Hei! Ascultă-ne, Nicule. Vorbim altă altădată. Ești beat mort, ar trebui să-ți fie lucrurile. Nu vezi ce gehal, Nu sunt beat, domnule sergent. Gata, gata, gata. Numai că sunt aici, în fața dumii tale, și tremur, tremur, nu mă poți stăpâni. Mari. Du-te neunduru și până pregătești masa, eu mă duc puțin la Numai un Nu mai o minut. Da, de ce? După tot ce a făcut? lasă, lasă am să-ți povestiți totul. <gântu -i> ce zici? Acum e pedepsită. Cred că nu mai e ce să spui. Da, așa e. <gântu -i> Sticletele n-are ce să-i facă. Ce-a primit nu-i mai poate lua înapoi. S Sigur. Totuși, cred că... Te-o spune mm -hmm. Când m altoit, sticletele, te așteptai să-l pleznești, nu? Nu, nu așteptam nimic. Și de altfel nu poți să-i sufăr pe <laughs> Bravo! Foarte bine! Totuși o să mai fie nevoie să le suporti, mutrele. Eu? De ce? De ce? Pe păi cum de ce? Martor la comisariat pe cine vrei să pun? Pe tata?" Martor? <rători> din partea mea, numai că nu prea știu ce ar trebui să spun." Nimic, decât că putoare m-a fraierit. Știi asta mai de mult. Atât." Seara, Maria a venit să mă caude." Merso? Hmm. Vreau să te întreb ceva. Îndreabă? spune ai vrea să te însori cu mine? Eu? Da, tu. De fapt, e totuna Dacă ți Putem să o facem și pe asta. Dar mă iubești? Știu, te-am mai întrebat. Tocmai... mai. să zic că nu? Ți-am spus... Pentru mine asta nu înseamnă nimic. Dar dacă nu mă iubești, atunci de ce te-ai însurat cu mine? Asta nu contează. Dacă tu dorești, ne căsătorim și gata. Nu chiar atât de simplu. Căsătoria e un lucru grav. De ce să luăm lucrurile așa? Nu fi chiar atât de grav. Da, da, da. spune dacă dorința asta de care vorbeai, nu ar fi a mea, ce a alte femei. Desigur, cu care avea aceleași legături. Ei răspunde la fel? Sigur. Dar ești ciudat, Merso. <hă> Pate de asta te și iubesc. Da poate tot de asta, într-o zi am să-mi dau seama că mă dezguști. E bine să știi că eu vreau să mă marit cu tine. E, e în regulă. Pe urmă am mers am traversat orașul pe străzile principale. Femeile erau frumoase. Și-am întrebat-o pe Marie dacă ea observa asta. E mi-a zis că da și că mă înțelege. Un moment am încetat să vorbim. Voiam totuși ca ea să rămână cu mine și i-am spus că am putea să luăm masa la Celest. Și ea ar fi dorit-o, dar avea treabă. Eram aproape de casa mea și i-am spus la revedere. Ea m-a privit. Nu vrei să știi ce treabă am? Sigur că voiam... Dar nu mă gândisem să o întreb și tocmai acest fapt părea să-mi reproșeze. Atunci, văzând mi chipul îngremenit, ea iar și s-a lipit de mine, Fremătând din tot corpul, ca să-mi întindă buzine. Raimond mi-a telefonat la birou. Mi-a spus că unul din prietenii săi, căruia-i vorbise de mine, mă invita să petrec duminica în cabana lui, nu departe de Alger. Am răspuns că n-aș avea nimic împotrivă, dar că promisesem ziua aceasta unei prietene. Raymond mi-a declarat imediat cu o invită și pe ea. Nevasta prietenului său va fi foarte mulțumită să nu fie singură printre atâția bărbați. Am vrut să agăți imediat receptorul, fiindcă știu că patronului nu-i place să ni se telefoneze din oraș. Dar Raimon mi-a cerut să aștept și mi-a spus că ar fi putut să-mi transmit această invitație seara, dar că dorea să mă avertizeze de altceva. se urmărit toată ziua de fratele fostei sale amande. dacă îl vezi pe lângă casă, seara când te întorci, spune I-am răspuns că așa voi face. Ce? Ce? Hai ce se face amiază? Ah, venim imediat. Eu nu mai bate așa că ușa. Orice îi spune, omul ăsta nu-mi place. Mm. <coughs> Ia vino la ferea să-l vezi. Mm. Așa spune și de Salamanu. Îți spui ochi albă? Te deranjează? Din contră. Te face și mai frumoasă. <coughs> de ce <e> <coughs> Mi-a făcut plăcere ce mi-ai zis. <coughs> mm. Dar e Toaletă De ah. ce zici de bereta vii rească? Ah. Și brațele alea pline de perni negri da, Să-ți mândrăm că am dezgustă De da, toate astea prostii Ai grijă-n V-ați lenevi ca mult? Da. Mă scuzați, domnișoara. De tine vreau să spun, bătrâne. Da, Într-adevăr, te S- Soarele ăsta te vorbește. O luăm aici, după colț, la autobuzul 4. Da. Îmi permiteți, domnișoara, să vă duc eu valiza. Nu e nevoie, e foarte ușoară. Vă rog, vă rog, n-am să fug cu ea. <laughs> bătrâne. Îi vezi pe ăștia de lângă tutungerii? Se uită la noi ca la niște pietre. Al doilea de stâmbaie, fratele ei. A, da, da, în pricepul. Da, să a și iar după mine. Mm -hmm. Uite-l pe patru. Haideți. Trei bilete până la capăt. I-aveți mers, au rămas pe lor? Da. Să la noi, că era niște pietre. Mm. Prietenul lui Raimu locuia într-o cabare mică de lemn, așezată la marginea plajei. Casa era lipită de stângi și stâlpii care o susținau în față, erau scăldați de valuri. Raimond a prezentat. Prietenul său se numea mason. Era un tip înalt, plin și lat în numeri, cu o nevastă mică, și simpatică, cu accent parizian. Ajunge, domnule Maso. Cred că m-am și amețit al treilea pahar. Le, nu știi ce baftă ai, meu, cu fata asta. Eu caut. caut. Deci eu, și eu cred că am început să mă amețesc, cam am tăricent. Peștele îl cere, așa. <laughs> Dani, acum chiar că aș dori să ne căsătorim. <laughs> și eu. <laughs> eee, eu mă duc puțin la... Aer. Domnule Marso, facem o plimbărică. Da, cu plăcere, dar Marie... Eu uh... rămân cu doamna Mason, tu ajut la spălat vasele. Mulțumesc, oh. domnișoare Marie, doamne, e nevoie. Hai, hai, lasă-ne, zice chiar că o să cord cordăcească între ele. Mie după <laughs> ce mănânc, îmi place să umblu. Merg și eu cu voi. <laughs> Bine, Remon, să fur peștere din tigaie știi, dar să speli vasele... <laughs> <laughs> Soarele e din ce în ce mai arzător. Păi cum mai vrea să fie? Așa spunea și Polțea, deci amintele mă. Ar zice chiar că tot timpul se plângea de soare. Nu, nu mă plâng tot timpul. Poli era o hahareră. De când mers e fie tenașul meu. N-am vrut să fac nicioase mânare între ei. Au mers Ce? Acolo, lângă stâncă, ele Pe aia de care mi-ai spus? Uh -huh. Ascultă-mă, Sol Dacă se lasă cu caftii al pe al doilea Pe al din dreapta În regulă Cu tipul meu o să mă ocup personal Și eu? Dacă mai pică și al treilea, pe la lei tu în primire Bine, bine ascultă, brunetule Ce te toți scai după lile? Ah, dai! Ai mă, ai un ah! dracului, a mâna! Stai, stai o clipă, să te leg. Ai să o batistă. Uite, uite, ești forcul dracului! Ei, răbdare să te strâng bine! Unde sunt? A luat înapoi, pe după un porc și soară ta o cățea! Ai să plătești asta, n să la un doctor, sângele nu s oprit. Flacuri. Vârful a cu mai gol pe deasupra. Nu-i de meserie, tâmpitul, a luat ca un sugac. Hai, hai cu mine, Rema. Avem un doctor care vine în fiecare domnica aici să-l care are cabana Eu vă duc acasă. Foarte bine, altfel femeile o să se nelinștească. În orice caz, doctorul a spus că nu e mare lucru. Slavă Domnului că n-a pătruns cuțitul mai adăugat. A întâmpit. Vrea să îmbage bage cuțitul în burtă și a nimerit în braț. <laughs> și încă pe deasupra. <laughs> Vezi pistola ăsta? Am să-i găuresc pielea lui nespăluată. Dar nu ți-a spus nici măcar o vorbă, nici tu lui. Să-l împuști ar fi... nu știu cum. Dă-mi e revolverul. E mai sigur, așa trebuie să te liniștești. E bine, căldura asta mă înnăbușe. Am zis puțin la aer. Da, afară e un soare insuportabil. Mă întorc din el. ce cu el? Nu știu. Mă duc să văd. lasă -l, lasă -l câteva minute, domnișoară. Un a zice chiar că simte nevoia să fie singur. Ești prea în să știe asta. De ce? Înțeleg și eu. Mason, ea numai tachinat pe domnișoară Marica, Hai, de a face cu mine. Nu te uita că sunt ciung. Ce-ați zice de puțină muzică? De dans? Cui arde să danseze pe căldura asta? Mai e frumos cum ești, Raymond, cu bandajele alea, dansul îți mai <laughs> Am Ce-a fost asta? Nu vă felul meu e Iulso. Iulso! pe care le băteam la partea de norocirii. Asta a fost tot, domnule judecător de instrucție. E din partea mea voastră, domnule dar eu nu sunt judecătorul de instrucție. Dânsul, abia trebuie să vină. Eu sunt grefierul. Scuzați-mă. Vai de mine. Deci, totuși, dacă îmi permiteți, aș da citire declarației dumneavoastră. Vă repet. E o declarație pregătitoare. Ea devine document numai dacă domnul judecător o consideră suficient de revelatoare. Desigur. Desigur, e, e foarte bine. Dar n-am să vă ascund. Declarația dvs. mi se pare cam stranie. Tot ce se poate. Tocmai de aceea vă rog să mă ascultați cu atenție. Acolo unde doriți, putem să facem unele modificări. Sunt gata. Da. Așa. Subsemnatul. Născut. În sfârșit, trecem peste astea. La data de... mă găseam... așa, de aici. Mm, da. Simțeam că mă înnăbuși. Am ieșit din cabană singur. M-a întâmpinat aceea strălucire roșie. Mergeam încet către țărmi și îmi simțeam fruntea umflându-se sub arsura soarelui. Toată căldura se sprijinea pe mine și mă împiedeca să înaintez. Vedeam de departe mica masă întunecată a stâncii înconjurată de nimbul orbitor al luminii și al aburului marii. Mă gândeam la umbra înviorătoare din dărătul stânci. dar când am ajuns mai aproape de ea, am văzut că tipul lui Raimon se înapoiase. Era singur. Stătea întins pe spate cu mâinile după ceafă. Fruntea era adăpostită în umbra stâncii, iar corpul în întregime la soare. Am fost puțin surprins. Pentru mine, povestea se încheiase și venisem acolo fără să mă mai gândesc la ea. Îndată ce m-a văzut, s-a ridicat pe jumătate, apoi și-a băgat mâna în buzunar. Eu, firește, am strâns revolverul lui Raymond în haină. Se uita la mine ca la o piatră. M-am gândit că e destul să mă întorc și totul s-a sfârșit. Dar o plajă întreagă, vibrând în soare, se năpustea din spatele meu. Am făcut câțiva pași spre stânga. Oricum era încă destul de departe. Poate din cauza umbrelor care-i cădeau pe chip, părea că râde. Am așteptat. Arsura soarelui mușca obrajii și am simțit picături de sudoare, adunându-mi se în sprâncene. Era ce soare ca în ziua când am mormântat-o pe și tot ca atunci, mai ales fruntea mă înstura. Îmi simțeam venere zvâcning. Din cauza acestei arsuri pe care nu mai puteam să o suport, am făcut o mișcare înainte. De asta dată, fără să se ridice, și-a scos cuțitul. Lumina s-a răsfrânt din oțel și era ca o sclipitoare lamă prelungă care mi-atingea a fruntea. În aceeași clipă, Sudoarea care mi se adunase în sprâncene a curs dintr-o dată peste pleoape și le-a acoperit cu un vâl călduț și des. Ochii mi-orbise rândărătul acestui zăbranic de lacrim și de sare. Nu mai simțeam decât talgerile soarelui pe frunte și, nedezlușită, spada scânteetoare țâșnind din cuțitul lui în fața mea. Această sabie fierbinte îmi rodea genele și îmi scormânea ochii îndurerați. În clipa aceea totul s-a clătinat. Mi s-a părut că cerul se deschide cât e de mare lăsând să plouă cu foc. Toată făptura mi s-a încordat și mâna mi s-a crispat pe revolver. Piedica a cedat, am atins pântecul nete al trăgaciului și în zgomotul acela, în același timp sec și asurzitor, a început totul. M-am scuturat de sudoare și de soare. Am înțeles că nimicisem echilibrul zilei, tăcerea excepțională a unui țărm pe care fusese înfericit. Atunci, am mai tras de patru ori și erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii. Domnule Grefier, rugați-mi să se tragă storile. Erați aici, domnule judecător. Imediat, imediat. Bună ziua, domnule judecător de instrucții. Aceasta e declarația prealabilă. Pe cam dată o la dumneata și dacă ești bun, lasă-ne singurul. Da, imediat. Luase loc, domnule, Merso. Ha, mulțumesc. Numele? Merso? Da. V-ați ales un avocat? Nu, e... E absolut necesar? De ce întrebați? În cazul meu mi se pare foarte simplu. <laughs> e o opinie. Totuși, legea are grijă. Dacă nu vă alegeți un avocat, vă vom desemna noi unul din oficiu. Se poate și așa? Da. Prefer atunci. Știți, e mai comod. Legea e bine gândită. Uh. Trebuie să vă atrag atenția că neavând avocat nu sunt desobligat să răspundez la întrebările mele. Deci pot să răspund și singur. Foarte bine. Da. Datul de indicator de instrucțiuni. Proces verbal de interogator. Imediat. Imediat. Domnule Merson, sunteți descris de prieteni și cunoscuții dumneavoastră ca având o fire închisă și taciturnă. Ce părere aveți? Vedeți, eu n-am niciodată mare lucru de spus. Și atunci, tac! <laughs> A, asta e cea mai bună explicație, de altfel nu are nici o importanță. Ceea ce mai interesează sunteți dumneavoastră. Sunt lucruri care îmi scapă în gestul dumneavoastră. Sper că vă veți ajuta să le înțeleg. Nu știu ce să vă spun, totul mi se pare foarte simplu. Întrând adineau în birou am auzit declarația dumneavoastră pe care a citit-o domnul Grefier. Ați semnat-o? Nu, dar pot să o simne, Să vedem, mai târziu. Domnule Mersou, aș vrea să vă ajut. Mă interesați și cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjdești să pot face ceva pentru dumneavoastră. Dar, înainte de asta, vreau să vă mai pun câteva întrebări. Vă rog. Ați iubit-o pe mama dumneavoastră? Da. Ca toată lumea. Ați tras toate cele cinci focuri deodată? Uh, întâi 1 și pe urma, uh, După câteva secunde Pe celelalte patru Spuneți-mi, regretați actul dumneavoastră? Cum să vă explic? Uh, mai curând decât un adevărat regret Încerc un soi de, de plictiseală, da, Prea bine, prea bine ha. Da Destul pentru astăzi, domnule Anticrist. La revedere! Am știam că veți fi numit. E, dacă îmi dai voie am să, să mă așed... Da, vă rog să mă scuzeați, luați loc. Pe pat, pe pat. Ți-am studiat dosarul cu atenție, afacerea este delicată. Da. Sunt convins totuși de succesul nostru. Dar cu o condiție. Trebuie să-mi acorzi o încredere de plină. Vă mulțumesc, domnul Deocamdată-ne, de ce? Dar să intrăm în miezul chestiunii. Ancheta a căutat să obțină unele informații despre viața dumii personală s-a aflat că mama dumii a murit nu de mult la azil. Așa e. Tocmai. Cercetând la fața locului, anchetatorii au fost informați, să citesc din memorie, că ai dat dovadă cu ocazia asta de insensibilitate. Eu? De insensibilitate? Înțeleg, înțelegi. Pentru mine ne plăcut să te întreb așa ceva. E totuși, n-am încotro. E foarte important. Pentru acuzarea asta ar fi un argument, mai ales dacă n-aș avea ce să le răspund. Bine, dar ce ar face una cu alta? Ură, te rog să mă ajuți spune da, te-ai simțit mâhnit în ziua aceea? Să vedeți, am cam pierdut prinderea asta. Să-mi pun astfel de întrebări, nu... Nu mi-e ușor să vă răspund. totuși, totuși, crede mai e foarte important. Chiar dacă nu te se pare. Fiți așa e, așa e felul meu. Desi cum să vă spun? spune, spune. Spune. Senzațiile... îmi stânjenesc sentimente dar asta e... Da da, da, da, da. Fii mai clar, mai concret. Da. Uiteați, de, de exemplu, în ziua aceea, când m-am dus la azil, Așa, așa. Pentru mama vreau să zic, mm -hmm. eram foarte obosit și... și, și mi-era somn. Totul m-am am căscat. Așa că acolo nu prea mi-am dat bine seama de ce se întâmplă. E, suferi de vreo maladie? Nu, nici când, nu. Mm -hmm. E sigur, aș fi preferat ca mama să nu fi murit. E bravo, Asta nu ajunge. ascultă mă orso. Cel mai plauzibil ar fi să susținem că în ziua aceea, uh, nu? Da? Uh, Ți-ai stăpânit sentimentul firesc de durere. Nu se poate. Uh, de ce? Pentru că e fals. Mi-am bine, dar în orice caz, directorul azilului și poate unii subalterne lui vor să fie audiască ca martor, nu? E, și? Împrejurarea asta ar putea să se joace festa! Dar de ce? nu n, -n, -n, -n, -n Dar toată povestea asta n-are nici în clin, nici în că cu faptul pentru care sunt judecat. Ai, mârso, mârso. <fio> Guardian, <deschide> <fio> ah, mărso, mărso! Domnule gardian, deschidem. Da, sunt Ah, mărso, ah, Se vede de la o poște că nu prea ai avut de-a face cu justiția. He, deocamdată... La revedere! A plecat cu un aer supărat. Aș fi vrut să-l rețin. să explic că îi doream simpatia nu ca să fiu mai bine apărat. Ci doar așa cum să spun. Natural. Mai ales vedeam că-l fac să se simtă prost. El nu mă înțelegea și avea puțin necaz pe mine. Simțeam dorința să-i clar că sunt ca toată lumea, ca absolut toată lumea. Însă toate povestea asta nu era în fond de mare foros. Și am renunțat la ea de lene. Bună ziua, domnule cardeale! Nu, inspecție. Vino cu mine! E o risanță mare. Trebuie să-ți pierd dacă vrei să te audă. Hai, mișcă, mișcă, Dar, cine ești? Dacă întrebi, la stânga, stai aici în dreptul grației. Cine te caut o te observe. Aici e bine? Nu-ți spun eu că ești scrântit. 15 minute. Așa. Tu. Mai tare, nu te Ei, cum merge! Așa și așa. Ești bine, tot ce trebuie? Da, tot, tot. Nu te vorbește mai tare! Spune-i am zis eu! Remon! îți Ah, Raymond. mulțumesc! Mai tare, mai tare! Dar el ce face, ce face? Da, trebuie, trebuie! să Poate ne căsătorim? Crezi? Te-am lăsat poșul la cancerariei! Te un pic, un tari, Crezi că o să ne căsătorim? Trei că să ne căsătorim? O să Hai să vezi. Poate cine știe... Un da. de prânză, 10 ouătari! Mirso, mai tare! Striga mai tare, Mirso! Nu, nu au de nimic, nu vezi? Da, domnule Gardian! Ce faci? Vreau un cerulac. Păi, o trecut cu 5 minute, mai e dreptul la 10. Nu, nu, mulțumesc, mulțumesc, mi ajunge! Mursu! Nu Nu mai vreau! Nu Nu Nu Început Lucrurile Despre care nu mi-a plăcut Niciodată să vorbesc Oricum Nu trebuie exagerat nimic Și asta mi-a venit mai ușor ca altora La începutul detenției mele Totuși Ceea ce a fost cel mai greu era Că aveam gânduri de om liber De exemplu M-a apucat dorința să fiu pe o plajă și să cobor spre mare Închipuindu-mi clipăcitul pe valuri sub mele Intrarea corpului în apă Și senzația de eliberare pe care aș găsi-o acolo Simțeam deodată cât de aproape îmi sunt pereții închisorii Dar asta a durat câteva luni Pe urmă n-am mai avut decât gânduri de pușcăriași Așteptam plimbarea zilnică pe care o făceam sau vizita avocatului. Toată problema era să-mi omor timpul. Am sfârșit prin a nu mă mai plictisi câte de puțin din ziua în care am învățat să-mi amintesc. Mă apucam câteodată să mă gândesc la camera mea și plecam în gând dintr-un colț. În care reveneam enumerând în minte tot ceea ce se găsea în drumul meu La început terminam repede Dar de fiecare dată când începeam, dura mai mult Căci îmi reaminteam de fiecare mobilă Și pentru fiecare dintre ele, de fiecare obiect, de, de toate detaliile Și pentru însăși și aceste detalii, o încrustație, o crăpătură sau o margine știrbită De culoarea sau forma lor în același timp, încercam să nu pierd șirul inventarului meu, să fac o enumerare completă. Atât de completă încât, după câteva săptămâni, puteam să petrec ore întregi numai cu enumerarea a ceea ce se găsea în camera mea. Astfel, cu cât reflectam mai mult, cu atât mai multe lucruri ignorate și uitate scoteam din memorie. Am înțeles atunci că un om care ar fi trăit... Fie numai o singură zi, ar putea să viețuiască cu ușurință o de ani într-o închisoare. El ar avea destule amintiri ca să nu se plictisească. Într-un sens, era un avantaj. Citisem undeva că ajungi să pierzi noțiunea timpului când ești închis. Dar asta nu avea prea mult sens pentru mine. Când într-o zi Gardeanul mi-a spus că eram acolo de cinci luni, L-am crezut, dar nu l-am înțeles. Pentru mine era fără încetare aceeași zi care ne vălea în cerul meu mea și același cel pe care îl urmăream. În acea zi după plecarea Gardeanului, m-am privit în camera de fier. Mi s-a părut că imaginea mea rămânea serioasă chiar când încercam să-i surâd. Mi-am agitat-o în față Am zâmbit și ea a păstrat același aer sever și trist Ziua se sfârșea și era ceasul de care nu vreau să vorbesc Ora fără nume Când zgomotele serii urcau din toate etajele închisori într-un cortegiu de tăcere M-am apropiat de fereastră și mi-am contemplat încă o dată imaginea în ultimele raze de lumină Ea era la fel de serioasă și nu de mirare Căci în clipa aceea eram și eu Dar în același timp și pentru prima oară de luni de zile Am auzit distinct sunetul vocii mele Am recunoscut-o drept cea care mă răsuna de nu știu când în urechi Și am înțeles că în tot acest timp vorbisem singur nu, nu, nu era nicio ieșire și nimeni nu-și poate închipui ce sunt serile în închisoare. Și-a venit în sfârșit ziua procesului. Rămâi în picioare, Merso? Da, doamne, avocat. Mai multe două, trei ore nu ține procesul ăsta. Foarte bine. Curtea va fi grăbită, în în cazul nostru cel mai important în sesiune. Avem un paricit care urmează după noi. Căldură groaznică. Dai, cald, cald. Trebuie să o și pe asta. Nu-i gauze că e atâta lume. Ce se-i? Tot am! Uite-i! Pe cine? Țianiști! Vara, sezon mort! Au stors din dosarul nostru cât au putut. Oh, ventilatoare. Ah, ce bine! Tragerea la sorți juraților s-a desfășurat în conformitate cu legea. Acuzarea. Are obiecții? Nu, domnule președinte. Apărarea? <coughs> nu, domnule președinte. În cazul acesta vom intra în fondul dezbateri. Consider inutil să recomand publicului calm și decent. <coughs> Sunt aici pentru a conduce cu imparțialitate dezbaterea unei afaceri pe care vreau să o apreciez în spiritul unei depline obiectivități. Sentința juriului va trebui dată cu respectul riguros al legii. Atrag totuși atenția că la cel mai mic incident voi ordona evacuarea sa. Acuzat. Da, domnule președinte. Numele. Mersor, domnule președinte. Domiciliul, data și locul nașterii. Al 24 Da, mulțumesc. Cunoști actul de acuzare? Da, domnule președinte. Acuzat Merso, De ce ai internat-o pe mama dumitale într-un azil de bătrâni? Fiindcă n-am avut bani pentru ca să-i asigur supravegherea și îngrijirea de care avea nevoie. Totuși, această internare în azil de a burat, a apăsat. Domnule președinte, nici mama, nici eu, nu mai așteptam nimic unul de la celălalt, de altfel nici de la cineva, nu, nu vreau să spun că... că de la nimeni. Așa că ne-am deprins amândoi cu noul nostru fel de viață. N-aș vrea să insist mai mult asupra acestui punct. Acuzarea are depus pus vreo întrebare? Cu permisiunea domnului președinte, am dori să știm dacă acuzatul s-a înapoiat la stâncă singur cu intenția de a ucide. Nu. Atunci, de ce era armat? Și de ce a revenit exact la locul acela? A fost o întâmplare. Da. Pentru moment, atât. Trecem la audierea martorilor. Să fie introdus directorul azilului. Directorul azilului prezent? Sunt directorul azilului din Marengo. Domnule director, vă rog să spuneți curții dacă mama acuzatului se plângea de el. Da, domnule președinte. În legătură cu ce anume? Dacă îmi permiteți să aș vrea să fac o precizare. La poftiți. Astfel de plângeri la adresa rudelor reprezintă mai mult sau mai puțin o manie a pensionarilor noștri. Totuși, se plângea mama acuzatului de faptul că fiul ei o internație în azil? Da, domnule președinte. Cu ocazia decesului mamei sale, acuzatul a venit la azil, da? Exact, domnule președinte. Vă rog să ne spuneți dacă în timpul acestei vizite ați observat ceva neobișnuit sau nepotrivit în comportarea lui. Trebuie să recunosc, domnule președinte, că în ce mă privește am fost într-o câtva surprins de calmul domnului Mersu, de uh, calmul și de... Vă rog, continuați-vă ideea ce înțelegeți prin calm. Domnul Merusu nu a dorit să vadă trupul neînsuflețit al mamei sale. Domnia sa nu a plâns nici o singură dată. Iar după ce s-a sfârșit în mormântarea, a plecat imediat, fără să regize nici măcar un minut pe mormântul proaspăt. Domnule director, mai aveți de făcut vreo precizare cu privire la această vizită? Aș dori să mai adaug un amănunt. Vă rog! Un funcționar al pompelor funebre mi-a comunicat că domnul Mersu nu cunoștea vârsta mamei sale. Acuzarea are de pus vreo întrebare martorului? Nu, nu. Declarațiile făcute de martor sunt suficiente. Apărarea? Nu, nu domnule președinte. Dar vă mulțumim, domnule director. Da. Să fie introdus domnul portar? Domnul Portar! Prezent! <fie> <trebuie? fie> domnule Portar, vă rugăm să ne spuneți ce ați remarcat cu prilejul vizitei la azil a acuzatului. Tocmai murise mama dumnealui. Da. de și denise. Era o bătrânică de treabă. Vorbiți-ne de acuzat, nu de alte persoane. Da, domnule președinte, tocmai. Ce mai încolo și încoace? Dânsul a venit la mormântare, dar să-și mama-n gărăt. V-ați întâlnit cu el în data după ce a sosit. Din prima clipă. Păi, fără mine, cum era să intre? Liniște! Cum și-a petrecut timpul? Ce-a făcut? Păi, să vă spun. Întâi și-a aprins o țigară. Da. După aia a băut o cafea cu lapte rece. Altceva? Altceva? Păi... A, da. Casca tot timpul. <fie> Limiște. Și se plângea de căldură. Domnule președinte, dacă permiteți o întrebare, nu le apărăți. Poftiți, domnule avocat. Domnule Martor. Spuneți că acuzatul a fumat? Îi spun așa cum a fost. Perfect. Dar dumneavoastră n-a fumat pe împreună? Eu? Apărarea. Domnul avocat v-a întrebat dacă a fumat și dumneavoastră împreună cu acuzatul. Știu bine că am greșit, mm. dar n-am îndrăznit să refuz țigara pe care mi-a dat-o dumneavoastră. Acuzat? Ai ceva de adăugat? Nimic, domnule președinte. Martorul are dreptate. E adevărat că i-am oferit o țigară. Domnule președinte, aș vrea să mai spun ceva. Poftiți? Vreau să spun că. De băut, cu alte cuvinte, cafea cu lapte. Eu i-am oferit cu domnul lui Vedeți, domnule președinte și onorată curte? Sper că jurații vor aprecia. Da, sigur, domnii jurați vor aprecia. Și vor trage concluzia că un străin putea oferi cafea cu lapte, dar că un fiu era dator să o refuze în fața corpului neînsuflețit al celui care i-a dat viață. Mulțumesc, domnule Martor. Să tăiți. Să fie introdus martorul Toma Perez. Martorul Toma Perez! Da. Aduceți-i un scaun. Luați loc. Așezați-vă. Așa. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea dumneavoastră cu acuzatul? Eu? Eu cunoscut o mai ales pe doamna noastră. Da. Eu am prieten bun. Pe el nu l a văzut decât o dată. Atunci. Să-i o vă liniștiți vă dați-i un bahac cu apă. Domnule Perez, și ce a făcut acuzatul cu prilejul acesta? Eu. Nu știu. Eram atât de distrus că, înțelegeți-mă, n-a da. văzut nimic în jurul meu, durerea. Dureram în bine ca să văd, pentru că pentru mine a fost o mare durere, foarte mare. de o toți am și leșinat, așa că n-am văzut nimic Domnule. Cel puțin l-ați văzut plângând? Pe el, pe fiul doamnei. Nu, v-am spus doar. Na, e de ajuns. Nu l-a văzut plângând. Domnii jurați vor aprecia. Domnule Pere, dumneavoastră ați văzut că acuzatul nu plângea? Nu. <laughs> hey, iată, domnule președinte și onorat jurul, imaginea acestui proces. Totul e adevărat? Și nimic nu Mulțumesc, domnule Perez. Dacă n-am văzut nimic... Să fie introdus martorul Mason. Martorul Mason? Martorul Mason? Martorul... Prezent? Dacă bine, calm, calm. Sunt calm. Domnule Mason, îl cunoașteți pe acuzat? Desigur. Ce părere aveți despre el? E, e un om, domnule. Ce înțelegeți spre asta? A zice chiar că tot ce se înțelege prin cuvântul om. Mă rog, spuneți-ne, ați remarcat că acuzatul are o fire închisă? Pot să vă spun numai atât. Nu îi place să trâncănească doar așa, fără să spui nimic. Îl cunoașteți de mult? Ne-am văzut o singură dată <gântări> în duminica aceea. Ce părere are martorul despre crimă acuzatului? Da, vă spun. După mine a fost o nenorocire. Toată lumea știe ceva, să zic o nenorocire. Ceva care... A zice... A zice chiar... Te lasă fără apărare. E bine, după mine a fost o nenorocire care... Ajunge, mulțumesc. Adică gata? Da, vă mulțumesc. Păi dar eu aș vrea să mai spun ceva. Poftiți. Vă rog, însă, pe scurt. Da, vreau să spun că a fost o nenorocire. Da, e clar. Dar noi suntem aici tocmai pentru ca să judecăm astfel de nenorocire. Vă mulțumesc. Să fie introdus martorul... Domnule Masson, puteți și bara martorilor. Da. Curaj, Mason. Mulțumesc, domnule Mason. Să nu discuta cu martorii. Îl enervezi pe președinte. Să fie introdusă, domnișoarea Marii. Domnișoarea Marii! Prezent! Liniște! Domnișoarea Marii, îl cunoașteți pe acuzat? Îl cunoaște. Domnișoare. Mai tare, mai tare! Liniște! Dacă se mai repetă, ordon evatoarea sănătă. Ceva mai tare, vă rog, dacă sunteți amabilă, repetați răspunsul dumneavoastră. Îl cunosc pe Mursu. De cât timp? De trei ani. În ce împrejură l-ați cunoscut? Am lucrat la același birou. Dar ne puteți spune care erau legăturile dumneavoastră cu acuzatul în ultima perioadă? Sunt prietena lui Mursu. O considerați o legătură durabilă? Urma să ne căsătorim. Nu ar putea preciza martora data exactă de când legătura s-a cu acuzatul a luat această întorsătură? Giniște, Dacă nu doriți, puteți să nu răspundeți, domnișoare. Doresc. De la 12 iunie anul acesta. Da. Se pare că a doua zi după mormântarea mamei sale, nu-i așa? N-aș vrea desigur să insistă asupra unei situații delicate. Înțeleg scrupolile martorii, dar datoria sa e să se ridice deasupra unor convenții. De aceea vă rog, domnișoară, să ne rezumați felul cum ați petrecut împreună această zi. Desigur, aveți dreptul... După cum m-a subliniat domnul președinte, cu imparțialitatea ei cunoscută, să nu răspundeți. Dar și noi avem dreptul să interpretăm așa cum se cuvine tăcerea dvs. Cer să nu se exerci de presiune asupra martorilor! Răspundeți numai dacă doriți. Ne-am întâlnit la plajă. Am notat împreună. Am fost pe urmă la cinematograf și după aceea... Mulțumim, domnișoare! După aceea m-am dus la mersou acasă. Dacă-mi permiteți, domnule președinte, da, oftiți. Bazându-mă pe declarațiile făcute de martor în timpul instrucțiunii, am consultat cu numele cinematografelor din ziua respectivă. dar de Indignarea părării nu e deloc întâmplătoare. Acest amănunt aparent neînsemnat este extrem de bogat în semnificații. De aceea, o rog pe martură să precizeze ce film au văzut. Un film cu Fernandes. Domnilor, jurați! A doua zi după moartea mamei sare, acest om se scălda. Începea o legătură frivolă și se ducea să râde la un film comic. Nu mai am nimic de adăugat. Dar nu da așa. A, a fost altfel. De ce m-a zilit să spun pe dos de cât a fost? Eu-l cunosc bine. El n-a făcut nimic rău. A, ajută pe domnișoara să părățească bara martor. Să fie introdus martorul Salamano. Martorul Salamano. Puțin mai repede vă rog martor Salamano. să acuzat? Da. E Ce știți despre el? E un om de treabă, toți îl băteau Tuturor le era scârbă de el Câinele, vorbesc de câinele meu Aveau o, o boală de piele. Blana-i nu mai rân carne Vorbiți-ne de acuzat, nu de câine De dânsul vorbesc de domnul Merso Toți îl băteau, numai dânsul a fost până cu el spuneți că ați fost vecini, da? Da, da, domnule președinte. În seara aceea când m-am întors singur... Poate știți în ce raporturi se afla acuzatul cu mama sa? Da, da, da, da știu. Mi-a spus chiar dânsul. În seara aceea când l-am pierdut. M-a luat la dânsul cameră. V-am întrebat despre mama acuzatului. O internase la azil, știți? Nu mai avea ce să spună unul altuia. Trebuie să înțelegem. Da, bine, mulțumesc. Trebuie să înțelegem. Să fie introdus martorul Raymond. Martorul Raymond, prezent. Apropiați-vă. Martor, Martor, Apropiați Martor spuneți-mi vă rog ce știți cu la acuzat. Mărsoie nevinovat. Dacă e vinovat sau nu, asta urmează să stabilim noi, nu dumneavoastră. Nu vi se cer aprecieri, ci fapte. Eu e fapt, domnule, președinte. Omul e nevinovat. Înainte de a răspunde, vă rog să așteptați întrebările mele. Păi tu, pe a m-ați întrebat. Martor, păstrează o atitudine deferentă față de instanță. Altfel voi renunța la depoziția din Italia. Păstrezi, domnule, de ce să nu păstrezi? Explică-ne în ce relații te aflai cu victima, cu omul care a fost împușcat de acuzat. Da, domnule președinte, mă-ncurcasem cu sorsa. Când am văzut că mă atunci, sigur că am îmbăcit. <laughs> Într-o zi... Se... Cunoști vreun motiv pentru care victima îl ura pe acuzat? Eee, Da. Păi, el a ajuns acolo pe plaje doar așa, dintr-o întâmplare. Să vedeți! Totul scrisoarea care stă la baza întregii drame a fost scrisă de el de acuzat, nu așa? Așa e, dar a scris-o dintr-o întâmplare. Trebuie să recunoaștem că întâmplarea are cam multe greșeli de conștiință la această poveste. Oare tot întâmplarea e de bine că acuzatul nu a intervenit în timp ce martorul își maltrata metresa? Să vă spun... Tot întâmplarea l-a adus pe acuzat la poliție unde a depus ca martor în favoarea dea A depus, fi știa. Mai aveți să-i puneți-vă o întrebare martorului? Da, domnule președinte, Foarte pe scurt. Martor, era acuzatul, amicul dumneavoastră? Da, domnule, era prietenasul meu. Da. Acuzat? Era martorul, amicul dumneavoastră? Da, suntem prieteni. Da. Domnilor Șuraț, același individ care a doua zi după mormântarea mamei sale da celui mai rușinos de a au ucis pentru motive neinteremeate și pentru a lichida o afacere de monauri incalificabile. Pentru numele lui Dumnezeu domnilor, să terminăm odată cu tal de ăsta e a acuzat pentru un morvantarea maricții sau pentru că a ucis un om! genuitatea onorabilului apărător pentru a nu simți că între aceste două grupuri de fapte există o relație profundă, patetică, esențială. Dar, acuz pe acest om pentru că a mormântat cu inimă de criminal pe mama sa. Audierea martorilor s-a încheiat, sedința se suspendă până după amiază la ora 15. Și eu... eu, eu, suspensă... eu am vrut să explic da. că... Ga da. Gata, gata, e să-i mai explic? Curtea e iluminată. Continuați, domnule procuror. Afirm că ne aflăm în fața unui crime premeditate. Vă aduc dovada, domnilor. Și încă o dublă dovadă. Întâi sub lumina orbitoare a faptelor, iar apoi desprinsă din psihologia acestui suflet criminal. Să rezumăm faptele. Are o mamă bătrână. În loc să o îngrijească, o internează în azil. Nu o vizitează. Nu se interesează de soarta ei. Bătrâna moare cu inima zdrobită de această ingratitudine. Se duce la mormântare. Refuză să vadă pentru ultima oară chipul aceleia care i-a dat viață. În schimb, fumează și bea cafele cu lapte. E cald e somn și se plictisește. A doua zi se duce la plajă împreună cu o femeie, Apoi la cinematograf. Ce ci nu la un film oarecare, Ce la unul cu Fernandel. Apoi împreună cu metresa lui se întoarce acasă. Aceasta e o serie de fapte. Altă serie. Amicul său, personaj de moralitate îndoielnică, Vrea să se răzbune împotriva amantei sale. Ticluiesc împreună o scrisoare pentru a o atrage și a o maltrata. Mai departe. Pe plaje acuzatul îi provoacă pe adversarea amicului său. Acesta, din urmă, este rănit. Acuzatul îi cere revolverul. Revine singur pe plaje exact în locul unde se produsese prima altercație. Da, da. Interie este evidentă. Trage un foc, apoi așteaptă. Și pentru a se asigura că treaba e bine făcută, mai trage după aceea încă patru gloanțe, cu grijă și cu multă siguranță, într-un mod cât se poate chipzuit. Continuați? Continuați, domnule procuror. Acest om Domnilor, acest om este inteligent. L-ați auzit, nu așa? El știe să răspundă. El cunoaște valoarea cuvintelor și nu se poate spune că a acționat fără a-și da seama de ceea ce face. Ei bine, și-a exprimat el vreodată regretul pentru cele săvârșite? Niciodată, nici măcar o singură dată în timpul instrucțiunii, omul acesta nu a părut emoționat." De fapta lui abominabilă. Acuzarea ne-a promis fapte, dar vorbește despre emoții. Vă rog, vă rog, domnule avocat, veți avea cuvântul pentru rostirea plădoarei. Poftiți, domnule procuror. Am promis, într-adevăr, o dublă dovadă. Până acum m-am referit la fapte. Ele sunt concludente pentru toți. Bineînțeles, afară de cei care nu vor să le înregistreze. Voi trece, ținând promisiunea, la sufletul aceluia care se află în box acuzaților. Ei bine, domnilor jurați, m-am plecat cu multă atenție asupra acestui suflet. Rezultatul? Nu am găsit nimic. De aceea mi se pare mai potrivit a spune că, de fapt, acuzatul nici nu are suflet. Nimic uman. Și niciunul dintre principiile morale care străjuiesc inimile omenești Nu este accesibil. Aceeași curte, domnilor, va judeca mâine Cea mai abominabilă dintre toate nelegiuirile, Asasinarea unui tată. Imaginația se dă înapoi în fața acestui atentat atroce. Totuși, nu mă tem să o spun, Oroarea pe care mi-o inspiră această crimă bălește aproape față de cea pe care o resimt în fața insensibilității acuzatului de astăzi. O paralelă monstruoasă! O paralelă inevitabilă! Știi? Căci un om care își asasinează moralmente mama se pune în afara societății oamenilor, la fel ca acela care ridică o mână ucigașă împotriva autorului zilelor sale. În orice caz, cel de pregătește faptele celui de-al doilea, le prevestește într-un fel și le legitimează. Rezultă că acuzatul trebuie judecat nu pentru un unui necunoscut în armat, ci pentru instigare la paricid. E Vă mă rog respectați dreptul la cuvânt al acuzării. Domnul apărător a spus absurd. Ei bine, eu sunt convins, domnilor jurați, că dumneavoastră nu veți găsi gândul meu prea îndrăzneț. Dacă voi spune că omul așezat în această boxă se face vinovat și de crima pe care curtea o va judeca mâine, el trebuie să fie pedepsit în consecință. Vă rog, vă rog, liniște. Domnilor, datoria mea e dureroasă, dar mi-o voi îndeplini cu fermitate. Acuzatul de astăzi nu are nimic de-a face cu o societate ale cărei rânduiele esențiale n-au pentru el nicio însemnătate. El nu poate face apel la acea inimă omenească ale cărei reacții elementare le ignoră. De aceea vă cer capul acestui om și vi-l cer cu inima ușoară, căci dacă în timpul destul de îndelungat în mele cariere mi s-a întâmplat să cer pedepse capitale. Niciodată nu am simțit că astăzi această îndatorire penibilă, compensată, echilibrată, luminată de conștiința unui comandament imperios și sacru și de oroarea pe care o resimt înaintea unui chip omenesc, pe care nu pot citi nimic altceva decât monstruozitatea. Ai ceva de spus în legătură cu rechizitoriul. Da, am. Fi atent, Marceau, fi atent. Poftim. Nu am avut intenția să-l omor. Da, aceasta nu e decât o afirmație. Deocamdată mi-e greu să sezizez sistemul dumitale de apărare de aceea aș fi încântat, înainte de a-l asculta pe domnul avocat, dacă ai putea preciza motivele care ți-au inspirat fapta. Nu, nu au fost niciun fel de motive. Uh, mobiler, vreau să zic. Nimic. Uh, de fapt, a fost din cauza soarelui. <rătări> Liniște, altceva. Atât. Ședința se suspendă pentru 10 minute. Așadar, omorată curte, e adevărat că am ucis. Dar această faptă a fost provocată de însăși victima ei. Nu înțeleg de ce apărarea nu cere ca în boxă în locul acuzatului să fie adusă victima. <gângh> Trec la chestiunea sufletului. Căci sufletul clientului meu pare a fi preocupat foarte mult acuzarea. M-am aplecat și eu asupra acestui suflet. Dar în opoziție cu eminentul reprezentant al Ministerului Public, eu am găsit ceva în el. Am citit în el ca într-o carte deschisă. Am descoperit că acuzatul este un om corect, un lucrător disciplinat, neobosit. Fidel firmei care îl folosea, Iubit de toți și simțitor față de mizeria altora. După mine, el a fost un model, Un fiu model, care și-a susținut mama Atâta timp cât a fost cu putință. Așa e! Hai, hai, hai, bine. Stai, bine. Inici, stai jos. Nu mă obligați obligat să evacuez sala. Da! A susținut-o! Până la urmă, el a sperat că o casă pentru oameni de vârsta ei va oferi bătrânii acel confort de care mijloacele lui modeste ar fi privat-o. E uimitor, domnilor, tărăboiul care s-a făcut aici, în jurul acestui azil, și în fine, dacă trebuie adus o dovadă despre utilitatea și grandoarea acestor instituții, ar trebui să spunem că statul e cel care ne subvenționează! La statul? Statul oferă și avocat din oficiu, dar nu-i se pot imputa lui predoarile lor! Liniște, liniște! Continuați! Iată de ce sunt sigur că jurați nu vor accepta să trimită la moarte un lucrător onest, pierdut într-o clipă de rătăcire! Iată de ce vă cer, domnilor jurați, circunstanțe atenuante pentru o crimă din pricina căreia acuzatul îndură de pe-acum cea mai sigură pedeapsă, remușcarea eterna. Mulțumesc, dragă, mulțumesc. A spus magnific. Ce spui, domnule mersul? Nu-i așa? Magnific. Magnific! Magnific! Ios, magnific! Aici, poate În timp ce jurul îl ne așteptăm afară. Gurează mult? A, da, depinde. Uite aici e alocare. Mulțumesc, mulțumesc! Vezi soneria asta deasupra ușii? Da. Când jurul intra în sală, suntem avertizați prin ea. Ah, ca să intrăm și noi? Nu, nu, nu. cât timp președintele jurului citește răspunsurile, noi rămânem aici, tot da. aici. Da. da, da. vezi, așa e procedura. Pe noi ne introducem numai la pronunțarea sentinței. Cu atât mai bine, în sală o căldură insuportabilă. Nici și cum știm când să intram? <coughs> hmm? Ne spunea produl. <coughs> mersu, mersu. cred că totul o să meargă bine. Adică, sper să te alegi cu câțiva ani de închisoare. stai dai seama. Sigur? Domnul avocat. Da. În caz de verdict nefavorabil, există șanse la casație? Nu, nu, nu, asta nu se poate. Nu. E, tactica mea a fost să nu depun concluzii, știi, ca să nu indispun pe jurații. Înțeleg. Vezi, vezi nu, nu, nu se casează o judecată numai așa pe nimic. Da, <gântuie> mm? Da, da, dacă sună, da. Cam repede, nu? Cine știe. Vezi, asta e cu casarea. Și dacă privești lucrurile la rece, E natural. E natural. <gântuie> Fiindcă, în caz contrar, se adună prea multe hârsoage inutile și îți dai seama, nu? Nu? În orice caz, rămâne dreptul la grație. Dar sunt convins că verdictul va fi favorat. Portiți de sală! Da, mulțumesc, doar mulțumesc! Poftim? Întrebam de Marie. E în sală? Nu am văzut A, adică este, da. da. Da, da, este. Pe aici. Pe aici, domnule Merceau. Poftiți. Merceau. Acuzat Merceau, în urma răspunsurilor date de jurați, curtea pronunță împotriva dumitale sentința capitală. În numele poporului francez, Ți se batea capul într-o piață publică. Curaj, perso, Acuzați, ai dreptul la ultimul cuvânt. Vrei să adaugi ceva? Nu. Eram epuizat și m-am aruncat pe pat. Cred că am dormit, pentru că m-am trezit cu stele pe față. Zgomotele câmpului urcau până la mine. Mirosuri de noapte, de pământ și de sare îmi inviorat templele. Pacea minunată a acestei veri dormite. Intra în mine ca o mare. În acest moment și la limita nopții, plenele portului au urlat. Era anunțau plecări spre o lume care acum era pe veci indiferentă. Pentru <fie> prima oară, după foarte mult timp, am gândit la mama. Mi s-a părut că înțeleg de ce la sfârșitul vieții, de ce se jucase începerea? Acolo, chiar și acolo, în jurul acelui azil unde se stingeau viețile, seara era ca un armistițiu melancolic. Atât de aproape de moarte, acolo, mama trebuie să se fi simțit liberată și gata să retrăiască totul. Nimeni. Nimeni n-avea dreptul să o plângă. Și eu m-am simțit gata să retrăiesc totul. Ca și cum această imensă furie m-ar fi scăpat de rău. M-ar fi gorit de speranță. În fața acestei nopți, plină de semne și stele, mă deschideam pentru întâia oară la calda indiferență a lumii. Simțind-o atât de asemănătoare mie, atât de frățească, am înțeles că fusesem fericit și că eram încă. Pentru ca totul să se termine. Pentru ca să mă simt mai puțin singur. nu mai rămânea decât să-mi doresc cât mai mulți spectatori în ziua execuției mele. Și să fiu primit de ei cu strigăte de ură. Ați ascultat? Fragmente dramatizate după romanul Străinul de Albert Camus Distribuția a fost următoarea Merso, Victor Ebenjuc Portarul azilului, Nicolae Ifrim Perez, Tudorel Popa Marie, Eliza Plopeanu Salamano, Vasile Nițulescu Raymond, Gheorghe Dinică Femeia, Zoe Gherasimat, Masson, Dinu Ianculescu Ani, Gina Ciupagea Grefierul Corado Negreanu, judecătorul de instrucție Ion Marinescu, gardianul Iliuța Iliescu, avocatul Virgil Ogașanu, procurorul Jean-Lorin Florescu, președintele Mircea Șeptilici, aprodul Puiu Mirea. În alte roluri, Mircea Medianu, Merim Heescu, Paul Nadolski, Georgeta Lupoianu, Nicolae Dănescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Radu Penciulescu